Alderdi sozialistak eta hendaia biltzen taldea bertzaleak osatzen dute endaiako udalgobernua. gobernua. Erraten da, kotxe zenarroa uzapezak, haintzineko lege gintzaldian etxeainitz ere gaitik, galdu zituela 2008 garren urteko udal auteskundeak oposizioko bozera maila da Mikel Berra, eta bereke martxan jarriiko plana nolakoa den azaltzen digu. Eta horritu behar da, autogai leng, lenguan gu 2014 baina lehenago, hor endaia pixkat eta edo hainitz aldatu zela puxiziela etxeak eta eraikitzen tokigu zitan eta ere, hor hasi zen, ere entrepuentez hor hori beti hor dugu erdi iburdi. Guk egina ginoen bai gauzak pixkat mugatzea, bat horregatik egina da ere. Berda, bai, geroari begira zer nahi dugun eta nola ikusten dugun gure erria eta errialdea eta gero bertako gauzak nola egin, eta guk gure eritxia zen bai e, eraikinkutza eta etxeak eta hori mugatzea eta gero ere ingurumena e, babestea eta ere ekonomiari buruz nola intzuretako eta hori e, partekatu. Hortan haritugira lanean. Bai mugatua da eta gero gauzak aldatzen dira batean, baduzu e, aldea egiteko e, modifikazioak, modifikazio txikiak. Jixak irazusta egungo udal gobernuan dago, iregintza plana zergaitik gaitik aldartu behar den aipatzen dugu. Iduriz kostalde osoan, eto jiko dira, miliaka jende bizitzian. Ba, endaian, aglomerazioko tiktik, sifreak izaten dute, endaian izango direra beste bederatzi milia, persona gehiago. Hendaia hemendik o amak urteetan, pasako da, oueita bost milia biztan lehari. Gaujegun, amasai milia dira. Beru bat, ondo egina lagazkin gina, hortik zonbait urte dokumento hori behiz begiratu behar da. Legez, egizentroak konzentratu kodira. Eta endaian gehiago, zenta ez dago zentruarik beizik jian, ez dago leku handirik endaian, baina nekik guztietan, badago lege bat, erraten duna, la konzentrazioa de zentru bil, eta hori gertatuko da leku guztietan. Etxe txipi batzuk saltzen badira zentroan eraikiko dira ba, pixu bat gehiago edo epibi pixu gehiagoko etxe berri batzuk ola da edo iregintza plan aldatzea erabakia daia da oposizioak aurka eginarren ezindu kasik ezer egin gaia hurbiletik eta ernen segitzeaz gain ezer gutxi oh egon, exneigon lantaldetan e, parte hartu Ongi begiratu ze bideetan sartzen diren, gedo, be pedagogia egin, enda herreri gauzaka orkestu, ulergarri gauzak a, eski teknikoak dira, hasten lima dizira irakurtzen peli bat, bon, ga, gau bat ez da aski. Iri plana aldatzearen arrazoia, etorkizuneko endaia irudikatua izatea da, eta egungo udal gobernuaren arabera, ezinezkoa da alakorik egitea, peluaren aldaketarik gabe.